بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب و مصنف دریاز الصالحین د مصنف رحم الله نمد يحيى او کونی د ابو ځکریا اگر چې عمام نووي ټو مررکې واده نه دی کړی او که د چا اولانی نویم کونی ځان ته مکره رولی نو ابو زكريا د دوی کنیا دا ځکه تاسو کتاب پاول کې لیکلي چې ابو زكريا يحيى او د دوی لقب د محي الدين ژوند د کون کې د دینګر چې وای د په پدی بدګن چما ته به مہیودین څوک نه وای پدی لقب د بدګنل د بوی دین په خپل ژوند دے دے ک څوک ژوند او کمړ کیږي خود دین محافظ الله دے نما ته مہیودین وای دا مصنف د محرم الحرام د محرم په میاشته کې 230 هجرې کې نوات مقام کې پیدا شوه زکد ته نووي وي چې په کوم کې پیدا ده هغه نوات وي دا د ش암 پکلو کیوکل لري وادي چیسو 31 ذکر کړي اواز علماء کرامو 630 ذکر کړي ابتدای تعلیم د پخپلي علاقې کې حاصل کړي قران شریف یاد کړي ابتدائی کتابونه ویلي پښپښ ساو یوکم 50 هجری کې د نور لس و کال پهمر کې د خپل وال سره د میشک تراغله اوله مدرسه کې داخل شوه ابیاسو کال دی کې دی علم او درس او تدریس کړه دوجلی حج عمر کې بیا خپل کلی لراغله او بیمار شوه دی او ليله الاربعاء د منګل پښپا چې درجب میاشوا 2576 کې د دوی وفات شوې دی او په خپل وطن کې د دې دفن شوه د مختلف استازان دی د فقې د المنهوي د احادیث مبارک او و معمنو به ووقت بالکل ځای کولو نه نه د شپې نه د وورځې. دی به بس مشغولو پهلم کې تر دی که پلار لاره بروانو د لارغت للم ځای کړي نهدي د یا, یا تسانانی فليي علم خور کړی یا عبادت کړی یا روجو یا ذکر ځیکو اړیڅخ ژونبانې صبر کړی. دا د خپل زماني او لوی امامو به انتها پرزګارو او د دنیا نه به انتها به رغبته د تقریبا علماو لیکلی جپنزله س پوری کتابونه لیکلي پاغه کتابونه کیو ریاض الصالحینم ده جننتا سودا غیب ابتدا کوي د مسلم شریف شرح الهی کلی او د رخ کلی شرحه چې د لوی نفس عمر شارہی دی, دی رحمهم الله نو د دوی د نقش قدم په سلاړ دی او د دی ډیر پرېسګارو تقوا دارو بعض علماء اولی کلی دلس و کالو ما شمانو ده مجبورکول لوبوتا ادیت تخت دو او جڑلی او لوبی نکولی او قرآن لستو بعضی خلقو که اللہ د ما شموالی نس عجیب صفات کی دی او والی محترم ده محترمی وی چی د ده کالو چی زما په خواکی او دو نو پا ویشتم ده رمزان را دو نېماشپا او ما ماتوي والد د رڼا د سره دا کور زمو خو د رڼا نه ډک دی دوی موږ را فاصید خو موږ سونه لیدل نو والد وي زپو شم چې د لیلۃ القدر دی د لیلۃ القدر وګوره د عمر کې حمام ته نه دی وردل نشوي دا غټ غټ حمامونه خو یې سړی پکې ګډ وړي یو او نید د دمشق میوی 2 نمبر کی خورلی زکۃ دت د دی پدی میو خرصوله غستلو کی سو شبہ او شکو نوشکی شید نه خورو ابس د والد د طرف نه دخل س خرچہ چې برات لا اغه به د خورا اذ د دنیا ته اڑو توجه نه بی انتحاد دنیانا سو بی رغبت او بی انتحاد دنیانا دا مسنف رحمه الله بی رغبت او ادد دیر خکولی خکولی کتابو ندی دی رجب په پسل رشتما پچین سو چی اتھر کی وفات شوے شو پچین سو تیس کی پیدا دے پچین کس دے آہ سور امر شو اگر دا ہی لوزدہ پتہ نہیں د شپږ سلوي ښ کال بلکې شپږ سلوي کال نه کم راځي سور هلر کوي چې زره په دې سلوي کال سره چې 30 چې 30 سټي کې نو 4 د د 6 جیدر کې د 10 و دغا شپک سلوی اخکالا پینز سلوی اخکالا ده عمر دی او دیر خدمات امام نووي رحمه اللہ کری دا کتابم ده ده اخکل تصنیف ده دا لیکل شوی ده په آدابو د اسلام کې. چې دې کې موږ او تاسو له ژوندۍ آداب خای ځکه اکثر متي مسلمان دا د آداب د اسلام نه خبر ني چې کوړه د نن کې دوه آداب دی راوار کېدو سادهاب دی بیت الخلا تا جماعت تا د جماعت سادهاب دی د مشرد سادهاب دی دوالیدین دو او صاداب دي ندا پوره د احاديث مبارکه او یو ذخیره ده ادا پسم رسمرا آیاتو باندې مشتمل کتاب دی او تقریبا سا یو ددریکم کم السوا احاديث مبارکه دي په دې کې او قران او سنت سراسب زندگی جوړيږي دنیا نزلتو ریگی قبر رایا دیگی اقایت سمیگی اعمال سمیگی ویدی مسنف رحمت اللہ علی دعا کڑی خصوصاً د دی کتاب بارکی چی الہ العالمین دا کتاب سو کوئی نو زندگی جوڑے نو د دیر طلباء و, طلبا و او د دیر مسلمانانو نارنو زنانو د کتاب سره الله ژوند جوړ کړي او دې سره دایي ژوندۍ جوړه شي دا کتاب دمر لوی شان وال کتاب دی دا تاسو کې اکثر ویلپ دی د دې کتاب خطبه او احادیث او الفاظ تاسو مخ کې مخ کې نه جوړوي مخ کې مخ کې نه وا تاسو ګورئ اوزان سربداہی صاحب وایي چې رقم زموږ له ناراضي ناغتبطه سډیر متوجي دا به ان شاء الله وایو کوشش بدا کوم چې د دا دوره تفسیر نمخ کې ختم کو الله دې توفیق را کړي د دې دی, دی ویلو او د دی, دی باندې د عمل توفیق دې را کړي او الله دې ترخیر وسلګو موږ د قران او سنت خادمین جوړ کړي خالص د خپل وجه لپاره اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی طواعتک سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوبی لیک اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معاسویک و ما تبلغنا بهی جنتک و من اليقین ما تحوین به علینا مسائب الدنیا وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْسُوَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَتَنَا وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ سَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا وَلَا تَجْعَلْ مُسْيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غايه رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمون